în știți că e cu Dumnezeu, Duminica de astăzi este sfârșitul ședinilor de paină, și începând cu data de luni dimineață începe postul creștinului. Deci, încep de acum, în plină iarnă, și curând iară a bisericii lui Hristos, postul creștinului ține șase săptămâni. Este un post mai ușor decât potul mare, dar e durată. Și ne-am bucurat foarte mult ca credincioșii noștri să iubească și rugăciunea și Sfântul Post. Că își spune Hristos în Sfânta Evanghelie că orice soi de diavol, orice patru, orice lăutate nu este din om fără numai cu rugăciune și cu post. Deci iată avem fratele ca, începând din mâine dimineață, până la Crăciun, să ne rugăm mai mult, tot iarna acum, grijile sunt mai puține, deși și sunt foarte multe, să ne rugăm mai mult lui Dumnezeu, să-i cerem ajutorul, ce puterea, ce harul, ca să putem și posti, să putem să ne și cu frații noștri cu care suntem certați. Deci, fără împăcare nu este post. Nu există post, chiar dacă unii post, dacă cu frații tău nu te-ai Cel mai mare post, să nu vorbești de rău de nimeni, să iubești pe toți, să-i ajuți cât pot pe toți, și după aceea urmează postul Pântecel. Așa încât, începând din seara aceasta, în postul de când că din jos trebuie să fie cât mai mult la biserică, să se spovedească măcar de două ori în acest post: și la început de post, și la sfârșit de post. Iar care sunt nihut sau subornati, pot fi împărtășiți de două ori în acest post. Și bătrânii, și călugării, și tinerii copii care sunt nevinovați, și neînținuați de păcate, și dacă postesc, se pot împărtăși de două ori. Iată ce deci, prima bucurie care vă o amintim, că intrăm în postul nașterii Domnului și ne pregătim să întâmplăm pe Domnul care se naște din Feșoarea Maria, în din din Feșoarea. Sfânta Evanghelie de azi, este cunoscută tuturor, se citește în special la Sfântul Masă întotdeauna. Să avem deci în vedere, înțelesul acestei Evanghelii, Că a venit la Hristos un om din lege întregător, ebreu, și l-a întrebat din Mântuitorul, învățătorul, ce voi face ca să mă viața de veci? El știa, dar era binean, știa ce scrie în Vechiul Testament, dar Domnul a spus, de ce mă citesc? Citești legea se proroci, cum citesc? Și ce tu din acestea? Și l-a pus să spună prima poruncă, care e cea mai mare, care o avem cu toții, nu numai cei din Vechiul Testament, ci și noi cei din Noul Testament. Și anume, prima și cea mai mare poruncă, să iubești Domnul Dumnezeu tău din toată inima ta, din toată puterea ta, din sufletul tău, din toată și credința ta. Iar de-a de -a tău să iubești ca pe tine însuți. Și că, Într-un i-a spus cum citești. Și el a spus singur, acel tânăr evreu și-a spus singur prima comandă. Deci, fa, asente și deci din. Noi, din iad, vă știm că e geros ce vezi și porunzi. Noi știm că e geros și prețul, noi știm și să și zeci, noi știm ce ce mai știm, dar când e vorba să trecem la practică, iată, e greu. Dar cum se dau la sărat? Nu se la o vădură dacă și eu nu am, e adevărat toți suntem sărași și știm foarte bine ce suntem de-așumatului, suntem de la țară cu toți și cunoaștem foarte bine problemele, dar din puținul cu avem trebuie să dăm și săracului, și sărmanului ca să ne-o dușa Și atunci acel înțeles învățat Evdeu a întrebat, dar cine este a toatele El știa. Tot omul care ne-încurșare pe noi este acoperit de noi. Că e tânăr sau căzut, că e orcăzut, chiar ca căsătări, nu noi ortodox. Când ne-a zis, orcăzut și văd, nu e mai de noi și pot buletina ai și -n religia ai ca să văd, scot de jos sau nu. nu mai e pe asta. Când vezi că omul cade a dezit, e glugit, sau gata de dus dincolo sau din mazii, nu mai întreba. Du-te, pune și tu umărul și el și fiecare care vădut, să fii care ai văzut, să ridici de jos să ne rana, să i-o tămăduiești de cât, să duci la un spital, să chemi un doctor, să chemi acar niște oameni, să văd și de noi, dacă tu nu poți. De aceea, e distrat, această Evanghelie este unică și cuprinde toată învățătura mântuirii noastre. Să fim și noi miloștiți, precum Tatăl nostru este Să S-a întrebat acest învățat evreu și care este aproapele meu dumnele răsus într o pildă. Mm -hmm. Un om disea deci, au a plecat din Ierusalim prin Ierihon. Nu e fost toată data pentru care răspunde și știm. Ierusalimul, dacă este aici unde se ștem noi acum, Ierihonul este un orașel micut care la 47 de kilometri este rezării, e este rezării. Și tot numai cobor, până ajungi doarea, marea, la marea voartă acolo. Și tot cobor, pe 47 de kilometri. Și știe deci, acesta Acum a mântuit și el, se înarcă picarea spre Samaria și spre Ierihori. Și picale l-au lovit pe Van. și l-au lăsat de la viabil. Și au pierdut mai de pace. L-au lăsat în drum. Și a venit și un prelu. Preluța lui Egipt. Pentru e mult mai adânc. Și preotul de ce s-a uitat, a privit, s-a pierdut mai de N-a făcut nimic. Fiul de aceasta este foarte adâncă. Vreau să spun aici Hristos că preoții legii vechi sau preoții al Vechiului Testament nu are putere să ierte păcate. Asta înseamnă. Nu are putere să dezlege păcatele. Că în Vechiul Testament nu era taima spovedaniei și nu era Harul și Binecuvântarea Sfintei Spovedaniei sau a Sfintei Împărtășanii. Și nu avea cum să-L tământuiască. E cât atâta, dacă vor de bun. A venit, ești un preot al legii Vechi și a trecut alături. N-a putut să supravie nimic sau n-a putut. A mai venit și un lemit, un fiu de diavol, al legii Vechi. Sau utea și el, dar și-l zdrobit, s-a mirat, s-a mai departe. S-a rămas muribund într-un matur. Dar a venit un semnalul de rostiv. E care zis tot nu l-a numit. Era chiar Hristos. El se numește Samarinean Milostit care vine când omul îl cheamă, când omul se roagă din inimă, când omul vaște-o lacrimă, când omul are credință curată și adevărată, numai cum trimeze Hristos, numai decât pe preot sau pe altcineva. Și îl duși, el vine și îl mângâie și îl ridică de jos și îl ridică din păcat și cel care se este, care se umilește și care șere iertată. Și a venit un și au uita la el și a fost uimit Vedeți că legea vechei nepuțincioasă, vedeți că de care mereu vad garavana despre misiunea care o fac ei, cum pot să fie sectanții în stare să vină și un om zdrobit, sufletește și-întruperții, când ei nici când nu se pot vedeca, și când ei s-au repădat de Sfânta Crușii, de Maita Domnului și interese de Hristos. ei secanții acum fac caz de sectele lor pentru că capătă niște bani. Nu știe dumneavoastră nici unul cât bani, cât dolari se vântură în lumea sectelor. Totul este un comerț cu dolari. Nu cred e, nici într-o dogmă în dolari, dar numai că e mușamalizat, i-a spus, dar nu se va. Ei bine, iată că s-a mă arăneat un Hristos, care a venit și s-a rătunit pe crușii pe atunci, noi, nu s-a revenit pe un paru aricar, ci e sfânt, a cruce s-a revenit. De ce cruce este sfântă? Că prin cruce Hristos s-a jertit pentru mântuirea noastră. De ce e sfânt cu cruce? De ce e sfânt că n-au din cruce și de marginea Domnului? În nu e bun. Tu, dacă i-a ciuma, de ce se strădui cruci pădată? Ei n-au citit de la Evanghelie de la Matei la capitolul 24 și și la vremea în Evanghelie, de sfârșitul Luminii și. Se va arata frișeri semnul fiului omului. Care este acela? Sunt la cruze, măi. Toată lumea, și înseamnă când îi pui la întrebarea asta, cred că sunt cruzea. Dar nici în noi și în zi. Deci, că numai Hristos, a mare neamul care s-a jertit și s-a reținit pentru noi păcătoșii și a înveiat din urmă, El ne înviază și pe noi. El ne trimite pe noi să vadem și noi milă cu săracul, cu văducă, cu sermanul, să nu o lăsăm în drum ce a făcut în Mântuitorul Ritual? La uns, cu un sfânt, un delen cu vin. Sunt două medicamente simbolice care arată o tare deosebită. Dumnezeu este simbolul Sfintei Liturghii și un delen cu simbolul Mirii lui Dumnezeu. Mântuitorul vindecă lumea prin sacrificiu liturgică, prin Sfântă Liturghie și mai vindecă lumea prin spovedanie și prin dacă n-ar fi Domnul meu milostit cu noi, cine s-ar mai mântuirea din noi, pătători? Ce-ți urmărim, mai departe, de din Evangheliei. Evanghelie? Sfântul Hristos a spălat ramele, a, a pus un direlb, unii rana mai adâncă și a pus, pus din unii mai aspru din vin întotdeauna uștură, e așa când pui, ca să spate râna curată. Și apoi l-a luat cu său, când năsit și a dus la o casă de oasteți. care e casa aceea de oasteți? Unii duci în era casă de oasteți, se aduce acolo, de tot o gărte simbolică, casa de oasteți, unde se duc oamenii care n-au unde dormit, n-au ce bun în mâncare, n-au venit iarna sau bine tare, casa de oasteți este Biserica lui Dumnezeu. Vedeți? Dacă ar înțelege toate sfetele, numai această Evanghelie taie la aceasta Evanghelie de astăzi cel ilumnat ar fi cât în înțeles când i-ar învăța ce s-ar întoarce la viața pe timp. Dar ei urmă din loc în loc și nu-i merez nici cu capul, nici cu mintea, nu dau din ușa biserică. De o biserică. Casa de este biserica pe care a înțeamniat-o Hristos prin Sfânta Liturghie și prin jertfa e o haristică ca jertfa de pe Sfânta Hristos. Și acolo am credințat pe cel vornav drobit de târhar, care s-a de diavol, bătut. Dovit, căzut în destrânări, în vieții, în rămâncări, Ăsta-i omul, Care pe care tot îl ridică. Și după ce a dus la Casa de Voastuți, care înseamnă Biserica, i-a spus el e mai mare din Casa de Voastuți, adică preotul lui, foarte grijă de el. Noi din noi preotii, care își lucră în grijă de sufletire, celincioșilor care nu sunt învejezitate. De, de aceea, preoția nu e din loc ușoară, preoția nu este mijloc din bogăție, preoția este jertfă de dacă vrei să urmezi Duh tot. iar dacă nu este o sântă veșnică, oricât e frumos arăbuitul la oameni, dacă nu te-ai purtat frișit de ei, nu ești ai la vreme, și nu le-ai pus vin și un de lemn la vreme, și nu e încercetat la zenul, te-ai lăsat unul în mă, doi în altă parte, copiii la discoteșe, ești dincolo, Iaba ești preos bun și cânt frumos, dacă satul tău e plin de răutăți, de destrâi, de cârciuri, de discotești. N-ai făcut nimic. Luați aminte, noi numai câteva idei vă dăm. dar lucrurile sunt mult mai grave dacă gândim mai mult. Iar dacă nu-i pierde tot așa înainte, până unde-a luat. Deci Hristos a zis foarte grijă de El. I-a dat 2 din ar. Și ce vei mai cheltuie în plus? Adică din inima ta, tu ca preot, ce vei mai oștenit un cu o viață întreagă de preot, ce vei mai cheltuie? Eu îți voi da înapoi când te-ai venit la juzicata și E așa de contextul această în studiu Evanghelie, și așa de bogată, spune toată viața omului! Toată viața! Și bisericii spune, spune, îți câteva cuvinte! Numai Dumnezeu putea să spună aceasta, acum oamenii nu, ori vorbesc prea mult, ori lucrășesc, ori și eu cu alte vorbe! frate, la urmă a spus Hristos, să a întrebat pe învățatul acela tânăr, pe la acela, nu era și o priurie, este o realitate! Și care te se pare că e cel mai de atoapel al tău? Și că și care a făcut milu nu dânsul. Merge și pe și pe asemenea, românurile, creștinurile, nu la zafriu, vădurile -vă sunt moare din foamele. Iată, intrăm acum în iarnă, e Nu sunt de la oameni, la vădurile, -vă, la răcăjit, sunt adicate cu copii mult, nu sunt, cum e acum ales, cam de mult n-a mai fost așa, nu știm din în istorie. Dar un lucru știm că Dumnezeu pe cei și pe cei care se roagă, pe cei care au nădrețea credinței, nu-i lasă, nu-i Am fost și înainte, poate și mai greu, mult mai greu, când veneau tur și pești pe de fiecareva, și iarne chiar, și jăcmăneau și purau, și omorau și toate, și tăteau peste doamne și iarna, căruța avea înainte două dricuri, unul Într-o parte și în într-o parte, dacă vinea tumpul din partea și el, muta carul sau houul la dribul din cei parte, ca să se poată cu și fugi. Dacă vinea din, de la nord, el putea vinea dribul în în parte, ca să se poate fugi în cei în altă parte. Așa <coughs> Nu credeți că acum e mai greu, nu, îi se pare rău, că i-am cam învățat așa, mai, mai mult, știi. Dar să știți, sunt mai buni poporul care are puțin material, dar are în încentrat cu harul Domnului Spână. Noi avem mare încredere în acest popor și credem că românii care au o experiență a suferinței extraordinare, credem că acest popor NU va feri! N-avem nevoie de șocolată a celor din occident. n-avem nevoie de pânia cu știu fiecare în care îi pune copii nu! Toți ce mâncați în acuș, să NU mâncați, dacă vreți, să fiți și sănătoși! Totul e chimizat! N-avem noi aici această țară pe care o râvnesc toți și toate, nu numai cei din Europa, așa e bogate, băgată, toatea mănăstiri ca Nicăieri. Fiecare mănăstire, fiecare biserică este o casă de sau sau lui Dumnezeu. Acolo vine Hristos, acolo se face Sfânta Liturghie, acolo vine de acolo mânăi ca mână, acolo vin tinei să acolo vin copilașii, fetițele, sunt împărtășesc, se roagă, cântă, plâng, Iar vie. Nu goșiți după bani. Asta ne dă Dumnezeu și din aceia, da? Lasă-te mai puțin învățăm, îi smerim mai mult. Cei care mult, au mult, moar de mereu. A pui venzi, a pui graș, mai a puși umplu pământului. Nu vă uitați cu ochiul stâng sau drept pe apuzuri. Nu vine nimic bun de la apuz. Din războaile, din șerpările, din afasările, din târgurile, din toate răutățile toate urjirii și desprânările. Ei v-au învățat să stați cu televizorul văzut în fâie până în căreță și atunci îl scochelașe. Noi știm de la copii, mai multe decât de la mama și la tata, ce se întâmplă în casa aceia unui televizor. V-am spunea acum cineva, un părinte, doi erau, un din ardeați, și tragedii se întâmplă la ei, în distrița năsăută acolo. Copiii tineri minori, văd lucruri de nu mai așeze pentru și, și lucruri de ucidere. Și zic, părinții copiii mici îi găsesc morți. Nu, se nu, mai mici. Ce copii la aș Dar vă dați seama, cine a adus nou blestemul acesta? Nu Occidentul? Cine nu a adus nou bun Occidentul? Razva ei l-au creat. Turturbările lumii ei le creează. Uciderea copiilor ei orimbăiește. Vedeți? Dacă nu ne-am tânăt de ortodoxie și de mănăstiri și de muncă cinstită, mai mult azi, mai puțin mâini, mergem înainte și țară bogată avem. Nu vă mai uitați după nimicurile din Occident. Toate sunt drogate și lasă-le acolo. Noi avem pe Hristos, samarinean, cel minostit. Noi avem fiuda samarineanului care a venit și ne-a pus și ne pune leacuri pe ran. Care sunt leacurile? care ne pune Dumnezeu pe rana a sufletului nostru. Sfânta Spovedanii, viți frate! Sfânta Împărtășanii, viți frate! Mirostenia cu săraful, cu bunica, cu văzula, cu copilul, cu toți! Celelalte foarte bune! Împărcarea soților sau arunilor, nebredeșteți șapte dintre doi, trebuie 3-4, cu greutul sau fără greut, și încercați-i în păcat! Asta misiunea noastră! asta țara noastră! N-avem nevoie nici de argere nimănui, nici din toate răutățile avem nevoie, numai de afiș tot. Dacă suntem cu Hristos și dacă urmăm urmă, urmă, urmă, urmă, urmă, față lui ca să facem și să ne înghidim cu șef sărac, cu semarineu, cu mărosit, cum se spune, dacă facem aceasta, Hristos este cu noi. Postul cășunului și toate merg, sunt foarte ușoare. Suntem bucuroși, ca să liniștite. Nu mai să nu lăsați în casele dumneavoastră să intre în Văzut! sau văzut. ce s să înțelege, e bine, s ce nu, veți să înțelege din parcurs. atât atâta putem să mă mai spunem ca Dar Dacă vrem să fie țara asta în continuare, în istoria lumii. dar vrem să fie în România în continuare, ca până acum o țară ortodoxă, profund ortodoxă, cu cele mai multe mănăstiri și chiar cu preuți, 12.000 de preuți, cum are în România, mai mult chiar cum mi se nu găsesc nici într-o țară de șir. Nici Rusia cât de din mare, de-abia acum sunt, ne călgea și ruși, să o un o de preus. Atâta. O la noi este o țară atât de mică, cu atâta potențial să vorbim mai tineri, mai bătrâni. Mergem 6 km, mai mai faci o mătare, mai nești 10 km, mai dai o mănăstire, mai cerut o icoană, mai din la sunt acuși și le mai icoană. Deci, de să-ți arăți bogată Să nu vă plângeți de sărăcie, nu plângeți pentru materie, ci, în sfârșit, vă Iată că e multă lume necălșită, iată că sunt oameni care poate nu s-au spovedit, iată alții, poate că au fost cândva atei, știu eu, sunt îndoiți. au sunt amenitati, din v de septic, ca să-i tragă la dânsii, mai sunt în Bucovina și ei, acum ne-am speriat. Chiar așa le-a spus cineva, este înfiorător. Au ajuns pe natură încât doctorii de la sfântală, din Suceava, să se facă sectanțe, chiar o grește Să se facă sectanțe de acromistare, să le-a de din ortodoxie, să se facă baptist, protestanțe, sectanțe, legele mele având ei și vă dăm zucru sărată. Și văzut să văd și ei mai iubitori de argint, au și făcut-o, au dat semnături, da. Eu mă fac, iată că încolo, ferticul ăsta, Am mă fac și eu și batic. Vedeți? Vedeți ne ajunge? Vedeți că baniul e obiutată. Vedeți că atunci când ai mult nu Păi să încheiem cuvântul cu rugămintea și cu un termic că vom trece cu bine Sfântul Șoț al Nașterei Domnului Că vom păsti cu toată Evraia să nu uiți se spun că nu pot e mai ușor al creștinului sâmbătă și duminica se și peste. Deci, începând după o săptămână, adică din luni, o săptămână, se poate mânca peste. Și în fiecare săptămână, și duminică, până la ultima săptămână, iaște mănâncă peste, se poate mânca și cu pentru E Dumnezeu mai ales, iar în rest aveți dezului de sfânta Covedan, cine se tare de sfânta biserică, legați vă cu inima de sfânta Cruci, cereți rugăciunile pentru Sfânta Nașătoare de Dumnezeu și cu rugăciunile tuturor ființelor Săi, rugăm de bunul nostru Mântuitor să ne miliească, să ne întărească în nevoința să ne binecuvinteze și să ne iați păcatele totdeauna a -a de oduna a Cruci, pururea și